Visul unei nopți de iarnă Apărea în stele din dințate Chipul tău de-atunci nu mai conturi Nopțile mele în nopțile mele Stam lungit pe zăpadă privirea hoinerea hoinărea printre cetini în jur Și nu mi-era frig Din potrivă abuream tot ca o pâine albă Stelele mă priveau curioase o, nu, carnea mea, visătoare, O, voi, fosforescentelor oase! Tot viitorul călătorea, călătorea, De sus, de sub norii cei nevăzuți, Pe fulgii cei albi, căci ningea, Dragostea mea i-a păsa, Și apăsa, ei mi se topeau în răsuflare. Până la genunchi mi s-ar fi scufundat piciorul, dacă aș fi vrut să calc peste gheață, Până la cot mi-ar fi intrat mâna De aș fi voit să mă sprijin mai bine De trunchiul bradului de lângă mine. Dar eu abuream, trântit în zăpada, Ce se topea, mi se topea sub trup. Apoi se topea pământul și piatra Și m-aș fi agățat de cer, Dar mi-era teamă că-l rup. Astfel, ajungeam în fundul pământului, tăind cu trupul un con de vulcan. Stelele, capete fără trupuri, mă iubeau, lunecând simultan pe o secundă cât ora pe o oră dunan. E iarnă, și asta întins pe sub cetini, și miezul de lavă îl iau și îl pun sub creștet, și tot nu adorm și întruna din mine spre tine răsar și apun. Autor Nikita Stănescu Lectura Maia Martin